Радіо Родина найрідніша радіохвиля. Як завжди, у цій порі всіх слухачів вітає Радіо Родина. У студії ведучі Оксана Блажевська та Наталя Ступакова. Усім привіт. Упродовж найближчих 50 хвилин маємо встигнути дуже багато. Ми підготували цікаву програму. Передачу «Загадки мови» мовознавець Леся Мовчун присвятила неписаним законам усної мови. Дізнаємося, які помилки в усній мові вважаються неприйнятними. І з якими можна миритися, адже в дружньому спілкуванні не обов'язково дотримуватися правил. Оксана Блажевська сьогодні влаштує зустріч з відомими українськими музикантами та співаками. І розкаже, хто такі віршолюбики. А Наталя Ступакова у програмі Старшокласник підкаже досить оригінальний спосіб, як можна розібратися у собі. А ще почуємо, чим, окрім екскурсій, цікаві закордонні поїздки. Отже, починаємо! Оксанко, ти охочіше телефонуєш друзям чи надсилаєш листи і повідомлення? Мені головне налагодити контакт. А в який спосіб я це зроблю? Звичайно залежить від ситуації. Буває по-різному. А я зазвичай обираю живе спілкування. Тобто навіть у відповідь на есемеску краще зателефоную, ніж набирати молітери на екрані. Намагаєшся такий спосіб уникнути помилок? Та ні. Просто хочеться почути живий голос і вловити інтонацію. А щодо помилок, їх варто уникати і в усній мові. Хоча написане довше зберігається, Від почутого теж враження залишається. Але ж у дружній розмові помилки можуть бути. А послухаємо, що про це скаже мовознавець Леся Мовчун у програмі «Загадки мови». Вітаю, друзі. Сьогодні кілька секретів української мови нам допоможе розкрити кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України Світлана Павлівна Бибик. Думаю, сьогоднішня тема зацікавить усіх і школярів, і тих, хто давно розпрощався зі школою, адже йдеться про усне спілкування. Отже, чим відрізняється усна форма літературної мови від писемної? Які її особливості? Як користуватися усною мовою, залежно від ситуації спілкування? Але почнімо з того, чим відрізняються такі поняття, як усна мова і усна літературна мова, адже вони не є тутожними. Усна мова – це звукова форма мови. І в кожного народу, який має свою писемність, є мова народна і мова літературна. Якщо народна мова має лише усну форму, то літературна і усну, і писемну. Довгий час Власне, поки формувалася літературна мова і ставала такою, як ми зараз її сприймаємо, коли читаємо тексти від, скажімо, часів Івана Петровича Кутляревського, Григорія квітки Снов'яненки. Якщо ми сприймаємо ці тексти, значить вони написані сучасною і зрозумілою для нас літературною мовою. Отже, мова літературна сучасна для нас і та, що була і в 19 столітті, і в 20 столітті, і вже на початку 21 століття. Всі з історії літературної мови знають що, на жаль, в історії, власне, української літературної мови був тривалий період бездержавності. І, відповідно, ось таке функціонування літературної мови наклало відбиток і на сприйняття її здебільшого як мови писемної. І, звичайно, історично усна мова первинна по відношенню до писемної, бо усне спілкування було ж і до прийняття правил передавання його на письмі. Ось і недавно, в кінці травня, ми відзначали День писемності, і розуміємо з вами, що... До прийняття графіки, правил передавання усної мови на письмі була усна мова, мова, яка передувала писемній. З розвитком людини, з її мислення і культури відношень в суспільстві, інтересів суспільства і усна, і писемна мова починають розвиватися ніби кожна самостійно. Чим відрізняється усна літературна мова від писемної? Усна мова, порівняно з писемною, має більш демократичні форми мовної норми. Ми в усній мові коротшими реченнями. Часто вони можуть бути неповні, бо співрозмовники перебувають в спільній ситуації і розуміють один одного, так би мовити, співслова. І в співтанному спілкуванні ми можемо припускатися і інверсії, бо, будуючи своє висловлювання, не завжди відразу думаємо над тим, яке слово має слідувати за іншим. Інверсія – це непрямий порядок так, слів реченні. Так, тобто змінюємо порядок слів. Іноді говоримо неправильно, потім самі себе виправляємо. Так, тобто це можливо, якась якась надлишковість у нашій мові спостерігається. Звичайно. Писемна мова порівняно з усною чим вона зручніша, бо ми її результати можемо зафіксувати на письмі. І ці тексти, якщо вони опубліковані, поширені, комусь передані, то вони стають пристопними і сучасникам, і наступним поколінням. Автори, коли створюють текст, працюють, щоб текст був логічним, щоб дотримувалися правила культури мови і навіть естетичне оформлення тексту. Писемна мова позбавлена таких допоміжних засобів, як міміка і жести, які властиві усній мові. І щоб зрозуміти написане, треба чітко окреслити тему, ситуацію, про яку ми пишемо. Отже, в писемній мові увага до мови, ясності її, до її точності посилюється. Усну і писемну форми мови можна розрізняти як первинну і вторинну, звукову і графічну форми мови і за поділом на стилі. Так от, якщо повернутися до того, що ми почали, на початку нашої розмови, що усна мова є і народна, і літературна. Наші старшокласники знають, що українська народна мова розрізняється за діалектами, тобто має територіальні різновиді, соціальні діалекти. Всі чули такі терміни – жаргон, сленг, арго. Для одних це дійсно засіб спілкування, і ця мова усна наповнена максимумом таких от знаків – жаргонізмів, сленгізмів, арготизмів. А для інших це спонтанне ситуативне вживання. Скажімо, і доктор фіологічних наук, професор, теж може вжити жаргонізм. Професійний uh -huh. жаргонізм. Тобто, в чистому вигляді, напевне, не існує таких діалектів. Все одно там буде якась частка і літературної мови, yeah, і звичайно. позалітературних слів. Мабуть, співвідношення літературного і позалітературного і визначає статус усної мови як літературної чи нелітературної. Бо всі чули, що є таке явище як суржик. Це все складники нашого реального мовного життя. Що мовознавці вкладають у поняття літературна мова. У понятті усна літературна мова є прикметник літературна. Ще наприкінці ХІХ століття деколи вживали поняття культурна мова на позначення опрацьованої, відшліфованої мови, яка протиставлена територіальним варіантам національної мовної практики. Згадаймо відомі рядки поезії Івана Франка. Діалект а ми його надише, міццю духа і огнем любові, і не слід його напишемо самостійно між культурні мови. Загалом слово культурний має синоніми. І якби наші старшокласники подивилися у словнички синонімів, які, можливо, є в них вдома, то вони би знайшли, що культурний це і цивілізований, це розвинений, який досяг високого рівня розвитку у виробництві, суспільному, духовному житті. Це той, хто є інтелігентний, культурний це вихований, коли йдеться про людину, з високим рівнем культури. Взагалі-то культура первісно з латинської мови мала значення обробіток і в часи класичної латини почала означати духовну культуру, культивування, плекання духовних благ і надбань. Якщо спроєктувати значення прикметника культурний на поняття «літературна мова», то що ми побачимо? Що це мова, яка забезпечує поширення матеріальних і духовних цінностей, створених нацією, людством цілому. Це мова, володіння якою засвідчує освіченість і вихованість її носія. Це Високорозвинена мова як досконалий засіб спілкування, взаєморозуміння. Це мова, яка обробляється, вдосконалюється за активної участі свідомих, освічених її носіїв. Отже, літературна мова – це спеціально витворений впродовж усієї історії життя народу загально зрозумілий, культивований інструмент створення, поширення і передавання людського знання про світ. От виявляється, скільки багато стоїть за поняттям літературна мова. І кожен, хто говорить літературною, Літературною мовою має відповідати званню культурної людини, тобто мати якісь духовні цінності надбання всього людства упродовж дня. Ми здебільшого користуємося усною мовою. А як вона залежить, Світлано Павлівно, від ситуації, у які ми раз у раз потрапляємо? Звичайно, що залежно від ситуації мова змінюється. В нашій уяві є певний ідеал мови. Але ж мова – це життя наше, це живий організм, без мови ми не можемо спілкуватися і співіснувати. Усна мова, як я вже сказала, має діалектні, тобто територіальні і соціальні різновиди, а є літературні різновиди. І коли ми говоримо про поняття «усна літературна мова», то це йдеться не про якусь сукупність індивідуальних спілкувань, а про живу мовну практику, яка різне за ситуаціями і за жанрами побуті, наприклад, в родині, де всі володіють і спілкуються літературною мовою, наша мова одна. Вона розкута, невимушена. Ми розуміємо один одного, як кажуть співслова, бо перебуваємо із співрозмовником в одній і тій самій ситуації, причому постійно. На вулиці, в транспорті, у магазині ці стосунки вже напівофіційні. Ми вживаємо, як і в побуті, певні кліше для того, щоб звернутися до касира, до менеджера, до охоронця, порадити щось іншим. Ну, а є ще усна література. Структурна мова більш офіційна. На роботі, коли ми виконуємо свої професійні виробничі обов'язки, тобто міняються ситуації взаємосприйняття мовців один одного, вони знайомі, вони не знайомі, змінюється і мова. У ній менше чи більше розмовних елементів, змінюється і будова, і структура речень, кліше, вислови, якими ми звикли користуватися в тих чи інших ситуаціях. Загадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови» і розмову про усне спілкування я веду із кандидатом філологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту української мови Національної академії наук України Світланою Павлівною Бибик. Які ж мовні засоби характерні саме для усної літературної мови? Зараз ми в студії ведемо мову про цікавий умовознавчий науці. Не просто я розповідаю, а задає питання Леся Вікторівна. Тобто ми ведемо діалог. Які специфічні особливості може мати радіодіалог інтерв'ю? коли мовці не читають текст а спілкуються спонтанно, вільно будують висловлювання. Я проводила, наприклад, такі спостереження, і на матеріалі «Мови радіо» зібрала кілька прикладів, які засвідчують найсуттєвіші особливості усної літературної мови. Скажімо, є в усній спонтанній мові характерні засоби змістового зв'язку. Що це за засоби? Це засоби, які забезпечують розвиток думки. Ми вільно говоримо, і коли говоримо, ніби спираємось на якісь важливі слова, що утримують нашу тему розмови. Навіть, до приклад, як журналіст у студії запитує свого гостя, а які саме народні пісні ви виконуєте зараз? Яку б народну пісню ви б хотіли в першу чергу виконати? Я думаю, ви почули цей повторюваний елемент – народні пісні. З одного боку, журналіст дає можливість обдумати своєму співрозмовнику, він задає два подібних питання. І з іншого боку, акцентує увагу свого співрозмовника саме на цій темі – народні пісні. Коли б учень писав твір, то вчитель обов'язково підкреслив би, сказав, що це помилка, повторювати ті самі слова звичайно, в сусідніх звичайно. реченнях не можна. Звичайно. Треба сформулювати одне визначення і написати його. В усній мові є ще такі специфічні знаки, як вказівні займенники і частки. Вони дуже цікаві. Чим саме? Функції вказівних займенників. Нагадаємо, що це займенники це, оцей, той, оці. Ми, можливо, і не помічаємо в своїй усній спонтанній мові, як ми вживаємо, а може колись і на громаді зайвими є такі займенники. Приклад, як висловився один із гостей студії. Разом з тим, цей транспорт не може рухатися у відповідний час. Якби ми писали, знову ж таки, то ми слово цей мали би викреслити. Бо є підмет в цьому реченні, транспорт, який називає тему розмови, і слово цей, воно ніби зайвий раз його увиразнює, цей транспорт. І ще раз скажу, що особливими функціями в осній мові наділені частки. Вони ніби засвідчують наміри до спілкування, інші виражають. Ставлення до того, що говориться. Цікаво, що вони у спонтанному висловленні також виконують роль опертя. Це слова-старти. Ще їх називають слова-вокальні жести. Якщо ми в усній мові можемо рукою казати, підняти руку, жестикулювати, то так само жестикулюємо ми і частками. Це стосується нам сам передвказівних. От, ото, то, це, оце, ось. Знову ж таки, до приклади. А от я хочу вашу точку зору коротко. От ви прокоментували, от ваші слова щось прокоментувати. От таке висловлення зафіксовано в мові журналіста. Як бачите, він тричі вживає частку «от», «от» і «от». Спостережено, що частки можуть опинятися і на межі висловлювань. Теж мовець робить паузу, зупиняється, далі обдумує. Але, звичайно, ми не можемо думати цілими хвилинами. За долі секунд відбуваються ці мовомисленнєві операції у нас. От таке речення. З тих же Кубиків дитина може створити зоопарк. Ось така зупинка може бути мимовільна, Долі секунди, справді, момент зупинки, який може співрозмовник і не помітити. Також частки, ну, часто вживають, ну, все ж таки. Вони часто підсилюють, виділяють момент початку розмови і висловлення. Ну, це, мабуть, займе багато часу, але, я думаю, радіослухачі всі зрозуміють, про що йде мова. Або ж... Все ж таки, я отак подумала, що якщо колектив створювати восени, то може бути відповідний наслід такий, меланхолійний, осінній такий. Я думаю, ви відзначили на початку цих речень, було вжито частки «ну це», все ж таки, тобто як частки «старти». Ще один важливий момент усного висловлення – це слова, що вказують на порядок. Мабуть, не раз, коли читали старшокласники-підручники, наукові тексти, то помічали, що мовці, автори текстів вживають слова «по-перше», по-друге, по-третє. А от в усній мові це теж цілком можливо, коли людина вже продумала, структурувала своє висловлення. Але цілком можливі, цілком природні такі ситуації, коли мовець знову ж таки в перший момент означує за допомогою таких слів, а по-перше чи перш за все, а потім ніби забуває про них і по-друге, по-третє вже не прозвучить у його мові. Ми вже торкалися питання надлишковості мови. В чому вона виявляється? Справді, в ситуаціях усного спонтанного спілкування є так звані явища надлишковості. Що це таке? Ну, по-перше, один є такий цікавий граматичний феномен, як називний теми. Це такий тип подвоєння, коли іменник у називному відмінку, тобто речення має підмет, що стоїть на початку речення, начебто повторюється займенником у називному відмінку і узгоджується з ним. Називний теми у психолінгвістиці характеризують також як стимул і ключ до творення висловлення. Я так розумію, що пішохідні зони, вони їх кількість збільшується, а відповідно змінюються транспортні потоки навколо. Ви відзначили, мабуть, що в реченні є слово і зони, і тут же з ним зживається поряд займенник вони. І ще один момент. Надлишкові синоніми. Коли мовець шукає точне слово або перебуває в стані емоційного піднесення, він будує своє висловлення і нанизує ось такі близькі зазначення, мовні елементи. Наприклад, вони підтримують великий, крупний бізнес. Звичайно, якби вчитель редагував текст і написав би на полях учневі, що тут є стилістична помилка в реченні, вжито слова близькі зазначенням. І великий, і крупний. І можна їх уникнути вжити одне із слів. Є ще зайві повтори, коли мовець ніби топчуться на місці і повторює цілі частинки свого висловлення. Ось, наприклад, таке. Він виготовляв довгий час свічки, торгував церковним начинням і досить успішно, досить успішно реалізовував себе на цьому. Усі, я думаю, помічали, як мовці на стикові частині висловлення можуть казати «А, що це таке?» Є таке цікаве і складне позначення цього явища. Це елементи хезитації, які створюють нерозривність синтаксичного і семантичного мовного потоку. Замість цих беззмістовних звуків у моменти обдумування, що сказати далі, мовець робить невеличкі паузи і шукає під час цього потрібні слова. І ще одне спостереження це самовиправляння. Коли мовець помічає, коригує себе, контролює свою культуру висловлення і може виправити помічену помилку. Хоча про це, про цю дорогу невинниченка ми говорили ще у 2003 році. Бачите, мовець виправляє граматичну форму узгодження про це, про цю дорогу. Усі ці неправильності зумовлені психоемоційним станом людини. Самими мовомисленнями ви процесами, коли мовець саме тут, зараз, перед масовою аудиторією формує висловлення. А чи можуть співрозмовники у студії, якщо ми говоримо про радіо, помилятися по-справжньому? І з якими помилками в усній мові можна миритися, заплющувати на них очі, а які є неприпустимими? У радіоефірах в спонтанному спілкуванні мовці пропускається помилок. Але їх небагато. І це швидше неточності і обмовки. Більше ж помилок у мові слухачів-додзвонювачів, причому з різних регіонів України. І характерно, що усталена думка, поширена думка про те, що суржик – це явище Сходу України. Але я спостерігала, що і львів'яни, і волиняни телефонують черкасьці, то в їхній мові вживаються русизми. Чим це зумовлене? На мою думку, тут йдеться не про незнання мови, а те, що ці люди – це покоління. Мовців засвоїло і багато висловлень саме з книжної літературної мови, причому російської, ще в ті часи, часи українського бездержав'я. От наведу такі приклади. По-перше, робити площадку паркувальну на рівному місці, на поверхні землі, то дороге удовольствие. Звичайно, це не площадку, а майдан, майданчик паркувальний. Замість удовольстві вжити слово «задоволення». Це грубе порушення норм літературної мови. А про чому цього, ще раз кажу, не тільки в правила в тому, що мовить збуджений, він втрачає самоконтроль, і в нього виринає в момент мовлення те, що засвоєно глибоко глибоко в його свідомості. Ще наведу такі висловлення з суржикізмами з росіянізмами. Ніхто ж не спорить. Ситуацію зі стандартами треба покращувати.